Bo día xente Aquí Juan Ortiz Arroba Jordelen Twitter Que nunca o digo Neste falangullo en galego En kilómetros de balde Xa sabedes que tamén A parte de kilómetros de balde Existe Gravo Un kilómetros gratis en Castelán Todas as semanas Un episodio de cada Facendo un esforzo Tentando que saia Ese episodio a semana Estou agora mesmo camiñando, pero Cun paraugas Cun paraugas na man unha pequena chuleta nesa mesma man o teléfono metido nun bolsillo o micro agarrado coa outra man eh, rogando que non choiba con máis intensidade da que o está a facer e sobre todo que non veña vento porque como veña vento vais a ir voando paraugas entón acabou se rematou todo porque nada, xa sabedes que está a facer así uns días bastante máis mollados do que... Foi a última parte do ano E incluso xaneiro Está complicado Esto de gravarse en Quechoba e... Como teño medo de que se me estropee o micro Pero bueno En fin, gajes do oficio, non? De que vos vou falar hoxe? Hoxe vouvos falar Dos retos que me plantexo para 2019 Si, sí, xa sei que é un pouco tarde Para plantexarnos estas cousas Estas cousas hai que pensalas en decembro. O que pase que, bueno, pois non sei Ata agora que non me deu por contar bolas E son moi sencillinhas E obviamente son retos que eu me plantexo eh, No que ten que ver un pouco co podcast Ou coa, coa miña vida que ten que ver Co que falo no podcast, vaya No falangullo E antes de nada, eu non son moi amigo Non son nada amigo de plantexarme propósitos Así, con, como que o típico para... Cada vez que empecé un ano para todo o ano, porque non a miña experiencia é que. <coughs> Ai, perdón por o estornudo. Bueno, escoitarades escoitar moitos coches. Isto é unha na avenida, non estou no non estou no paseo do Burgo. En torno a avenida, pois é, o tráfico intenso. Bueno, que decía Non son moi amigo de facer propósitos. Porque normalmente mmm, fracasan Fracasan moi pronto E Tens que ser moi constante então o que prefiro é falar de retos Falar de retos Que non os retos se os cumples ben Se non pois nada non é, Digamos que están como por un escalón máis abaixo do, do que un propósito non E aparte Os retos os plantexos Sobre todo a curto plazo Por que? Porque no momento en que Te plantexas un reto por exemplo diario e non o cumples ese día, pois non pasa nada, porque o día seguinte tens outra oportunidade para cumplir ese reto, non? Retos diarios, retos semanais, retos mensuais, e incluso un reto cuatrimestrai, que normalmente non me plantexo retos así de 4 meses, pero como teño un, pois dicen, pois veña, vou non no meter. Como propósito, eso sí, así que me planteo un miña nai o camión, e... Eh, Alcanzar ese nivel Como vos explicaba no episodio Que adiquei ao índice de masa corporal Cando finalice o ano Cando menos, cando menos Ter un sobrepeso leve Ainda non ter conseguido O índice de masa corporal Que perfecto Que sería o de estar delgado ou de estar normal Pero si sí ese sobrepeso leve Que bueno En teoría Vum conseguir fácilmente Non agora, obviamente, pero sí que o ano é moi longo, entón pois moi malo sería que non, que non fose quen de acabar, non ese, ese nivel de índice de masa corporal ao final e probablemente, pois, eu que sei a miña ilusión sería, pois, a alcanzar a meta final, non pero bueno ese sería así o propósito tal, e despois non é que ese así un propósito poder, podería falar de reto, porque, bueno, esto sinceramente, tanto me ten Non que estou na Liga mundo Da que vos falei a semana pasada Sobre todo no episodio en castelán O me gustaría me quedar campeón Pero vamos a ver eh, Nesto da Liga aínda que hai moita xente Na categoría non xa de camiñar A verdade que non somos moitos Creo que hai como nove persoas ou dez Como máximo Penso que non se trata tanto de quedar campeón Da categoría, si, sí, en grande Senón Quedar por riba da xente que está Mais ou menos no teu nivel, é dicir Se ti estás a camiñar tres kilómetros diarios Pois máis pois, ou menos a xente que camiña esa distancia Pois ser quen de quedar por riba deses, desas persoas Se ti camiñas 10 kilómetros ao día Pois o mesmo Obviamente comparar unha persoa que camiña dez Con unha persoa que camiña tres Pois non é xusto Por eso digo de que aquí cada un ten que facer Ten que mirar a como vai a cousa E fixarse en algunhas persoas e intentar quedar por riba delas non tanto nun espírito de competitivo de gañar, gañar, gañar, gañar senón porque iso que vai facer é animarnos a todos e a todas a seguir adiante e a facer máis quilómetros que en realidade é o importante vou xa cos eh, retos, digamos por orden, entón para empezar, os retos diarios que me plantexo básicamente son os que me plantexea A aplicación de actividade que ven de serie co reloxo dos que vos falaba a semana pasada, xa non recordo en que episodios, en, no episodio en galego, no episodio en castelán. Un retos de movimento, eh, aquí postigo o que ti queres, eu empecéi, cando empecéi a usar o reloxo, puxen uns objetivos de mil calorías activas ao día, eso era unha burrada, as cousas como son, entón vai xeino a 800 calorías activas. Se den conta que cada vez que saio a camiñar, normalmente cando fago 9 kilómetros, as calorías activas son 500 quinientas e pico. Ainda quedan unha boa cantidad de calorías que teño que facer sí si ou si na actividade normal. O que quere dicir que non é xa de a causa para cando saio a camiñar, senón que teño que estar un pouco todo o día pendiente. Eh, bueno, non é un reto que consiga todos os días, xa vos lo digo. Sí si que hai moitos que si, digamos que a maioría de días consigo este reto de 800 calorías activas, pero non sempre. Outro reto que plantexe a aplicación é de 30 minutos de exercicio ao día. Esto sí si que é máis ou menos sinxelo. Como digamos que o día que non camiño, intento que como mínimo camiñar 3 kilómetros, pois... Isto sí que é moito, moito máis doado A non ser que un día que esteas enfermo E teñas que quedar na casa E non podas sair Pois, digamos que tamén Isto realmente non é un reto Pero bueno, como ven aí, o poño eh, Hai outro máis que é de estar horas de pé Pero ese non o considero concederon nisequera reto E por último Un que xa me tiña planteado Hai bastante tempo Que é o de camiñar 10.000 pasos diarios bah, eh, Tamén, digamos que este é un reto que... Non é moi complicado As cousas como son Son retos bastante sinxelos Quitando, quizáis, o, de, o das 800 calorías Que xa digo que cumplilo todos os días a semana E semanas que eu consigo pero, pero hai bastantes días ao mes que non Retos semanales Pois como reto semanal só so, so teño un Unha das cousas que debería medir con máis frecuencia É a tensión A tensión estou na medindo Unha vez ao mes Que me achego ao centro de saúde Unha enfermeira, me mira a tensión e me, e me pesa tamén, tamén me pesa, eh, ainda que, bueno, ese peso non é, moito mai, é moito maior can, porque te pesan vestido que o control de peso que fago na casa. E hai pouco, a miña irmá dixo, me mira, temos aquí un aparato, o sea, na casa dos meus pais, meu pai, antes de morrer, me di a tensión con un aparato deste, se o tiña por ali, entón, dixo, porque non o levastía así, pois, controlas máis ou menos a diario tal que o que pasa? que non acabo de molarme o chisme porque non sei teño que mirar exactamente como calibralo porque non sei se realmente as medidas que toma son as correctas entón, bueno, dame, xenerame certa desconfianza entón, por culpa deso non, non, non estou a medir a tensión Pero, bueno, o reto sería medirla catro veces a semana. O que teño que, para empezar, antes de poñerme a medir, é eh, mirar de, de calibrar eso, de se se pode, se non se pode, como facelo, eh, e despois, pois, a empezar a medirla, porque as cousas como son, unha vez ao mes, pois, sí, pero tampouco é que se algo, non sei, pareceme pouco. A... Unha vez que te obsesiones con estas cousas, non é moito medir unha vez ao mes a tensión. Retos mensuais Como retos mensuais Teño varios, aquí sí que teño varios Para empezar eh, Sería de, como mínimo adelgazar un kilo Polo de agora O teño feito Entón, supoño que non Non haberá problema nesto Pero bueno As cousas como son, unha vez empezas a adelgazar O primeiro mes adelgazas un montón E digamos que a curva vai sendo Unha parábola que Con unha pendiente cada vez menor Segundo, vas avanzando no tempo Entón, o mes que ven vou adelgazar menos que este E así, como mínimo, un kiló mes A ver se son capaz de facelo Por outro lado, a aplicación esa da que vos falaba antes Tamén ten retos mensuais, que non sabes como son As veces son moi trapalleiros Por exemplo, o reto mensual deste mes era facer sete entrenos Sete entrenos é ridículo, non? Para o que fago eu O que pase que Eses entrenos os tens que facer Cunha aplica, aplicación propia En vez de coa aplicación que teño eu no reloxe coa aplicación que trae de serie E por eso, pois, entreno realmente Fago poucos, pero porque non os mide como entrenos Pero bueno, si sí que ten outros retos Por outros meses que si sí que son máis cachondos, non? De facer tantos, tantas horas Ao mes de exercicio Quemar tantas calorías, bueno, o que sei son un pouco aleatorios aletoriasdemais son aleatorios para cada persoa entón o pois o que veña cumplirlo non outro facer como mínimo un deses entrenos que sexa de 15 km si isto cando remataba o ano pasado di veña vou facer unha caminata longa eh, que sexa de 15 km fíe no a finais de decembro se e dicen pois veña vou repetir e eh, a ver se son quen de todos os meses que como mínimo unha vez facer esos 15 km. Parece que non é eh? que non son moitos quilómetros. Chégame ben, eh. Xegame ben eh? sobre todo non tanto por cansancio, senón por por, por de sempre, non? Por o dolor nos pés. A ver se son, se son capaz. En principio, xaneiro xa ofixen En febreiro, pois supoño que caerá tamén. Eh, o último reto mensual é eh? o de acumular en todo o mes 230 km, sumando todos os quilómetros que camiñe nesses 30 ou 31 días ou 28 no caso de febrerido. Eh, como vai estar de difícil difícilto? Pois bueno para que vos fagades unha idea este mes penso que vou rematar con bueno onte levaba 250 km entón Oxe se o tempo respeta e eh, non hai temporal o paraugas non sae voando, e todo iso, a ver se fago os nove kilómetros. Entón, galaria... Unha vez rematado o mes, podo decir que foron 265 kilómetros. En realidade foron uns poucos máis, pero 265 foi os que reflexan as estatísticas de mundo. Que o que pasa? Que, por exemplo, este día, que pasoume outros, puxen a pausa a actividade para poñer o micro, para gravar, e non me decatei de despausalo coincidiu que foi xusto unha volta o que tardei en gravar os dous episodios así que podedes botar como mínimo tres kilómetros e medio máis pero bueno, 265 penso que chegan da bonto agora levo 259 entón vou chegar a 260 e pico é igual non vai ser doado pero penso que tampouco vai ser complicado segundo vai pasando ano pois xa vos direis eh, estou... Acertado se realmente é un reto complicado ou non. E por último, ese reto a cumplir en cada cuatrimestre é facer un 25K. Non, perdón, un 25K. Un 21K, unha media maratón. 21 kilómetros era unha distancia que... Antes, cando empecéi na Liga en do no Mondo, pois facía non é que a fixer así habitualmente, pero bueno... Era algo que podía facer Que, vamos, gostaba E eh, cansado Pero, pero bueno, aí estaba E eh, se me o proponía o facía Agora mesmo non sei se seré capaz Porque claro De, de feito estive mirando eh, O facía un ritmo moito máis rápido Que do que podo camiñar agora Por culpa dos pés a dor está aí Vai ser algo que a ver se son quem Ai... Tres, cuatrimestres o ano, así que teño como tres oportunidades de empezar a camiñar 21 kilómetros eh, Tres oportunidades para deixalo antes de rematar ou de conseguilo Para eso están os retos, eh, non me xogo nada Esto simplemente é cuestión de coco, de sentirse satisfeito con un mesmo E se, ves que o intentas, eh, non os podes cumplir poniendo todo o que tienes da túa parte para, poñe, para cumplirlos, pero non es que endacalalos, tampouco pasa nada, non? Ata aquí. Moitas grazas, recordade que nas notas de episodio te desligazóns ás redes sociais, e vémonos a semana que ven. Chao meus.